Les càpsules musicals amb Rafael Corbí, amb el món del jazz. Avui marxem fins a Palà Frugill per escoltar, quan encara no era tan popular com és ara, a la Sílvia Pérez Cruz. Va néixer allà el 15 de febrer del 1983. Aquesta cantant de casa nostra, cantant de jazz, de música clàssica i de flamenc, va portar-nos al 2008, l'àlbum que escoltarem ara mateix, We Sing... Bill Evans, introduint la música de Sílvia Pérez al costat de Joan Díaz Trio. Top the Don't let the rivers run Let me hear no more The wondrous music Avui ens n'anem uns anys enrere per escoltar aquest disc, per recomanar-vos aquest disc i per no oblidar-nos d'ell. We sing Bill Evans, homenatge a aquest extraordinari músic, amb la companyia, com hem dit, introduint-la d'aquesta manera, de la Sílvia Pérez, amb John Joan Díaz Trio, format per Joan Díaz, amb Giu Lavalle i Ramon Àngel. Un homenatge original a la figura capdalt dins el món del jazz d'un dels més grans intèrprets de sempre. Estem parlant de la gran figura de Bill Evans i alguna de les seves composicions més clàssiques. Tots els temes arrenjats per al pianista Joan Díaz. Ens deien abans, amb la contribució vocal d'una de les més grans promeses i talents joves de Catalunya, la Sílvia Pérez Cruz. avui dia ja convertida en una llegenda, també de la música, la Silvia Pérez, recordem que és filla d'en Cástor Pérez i de la Gloria Cruz, a part de treballant com a professional amb aquest disc, amb Joan Díaz Trio, amb el disc que avui recomanem, We Sing Bill Evans, Premi Jazz, el 2009, el millor disc. També ha treballat amb Joan Monet amb Perico Vic, amb Javier Colín, amb Jerry González, entre molts altres, i ha cantat per als ballarins de Damien Muñoz, Israel Galván i la companyia Sol Picó. També ha format part de Llama, el duet de Hanky i Beu, Coetus, i ha fet un duet amb Raül Fernández. A part d'això, amb moltes coses més com les migues i després la seva trajectòria en solitari, que és realment magnífica. Una companyia, una veu i un trio. Un trio que va néixer anys enrere amb una idea molt clara. La música és efímera i la comunicació més sincera i honesta només apareix quan els músics reconeixen i entenen que el trajecte de les seves vides en comú es pot transformar en el millor vehicle per a projectar-la. Joan Díez al piano, David Mengual al contrabaix, han compartit moltes experiències musicals durant més de 20 anys. I això també va donar peu doncs, a que es formés aquest trio anys després amb aquesta companyia que ens portava la veu, aleshores com una promesa de la Sílvia Pérez, però al costat eh, tan hermosament posats sobre l'escenari de Giulia Valle i de Ramon Ángel. of gold, somewhere in her own... com a bon pala frugillenca i jo em quedaria en la música amb la veu de la Sílvia Pérez Cruz, però deixeu-vos dir dir-vos que aquí també l'ànima, òbviament, era Joan Díaz, nascut a Barcelona el 1967, ha col·laborat en diversos grups i ha fet enregistraments amb músics de molt alta volada. A banda dels seus projectes vinculats al jazz, entre ells els imposats amb el seu trio, en Joan Díaz és autor de bandes sonores de curtmetratges i armatratges per al cinema. Destaca la seva estreta col·laboració amb el cineasta Cesc Gey, per la qual ha creat les bandes sonores de pel·lícules com En la ciutat o B.O.S. entre d'altres. I també ha apostat per la creació d'espectacles que fusionen diverses disciplines, com és el cas dels muntatges al centre del món i de l'erògena, amb dos incorporant elements audiovisuals o electra en presència de la dansa contemporània. Un artista magnífica que avui també ens acompanya amb aquest disc que recuperem des del 2008 amb aquesta càpsula musical que us volíem oferir amb un programa com el d'avui. John Díaz, Dirio en Sílvia Pérez Cruz i aquest wishing willivans des del 2008. There is no. i um my... Please listen mm -hmm. Heaven, you will need Stop